Давайте обідати, голодний я, сказав він, скинув шапку, перехрестився до образів і сів за стіл. Ганна мовчки встала, пішла. Юрко дивився на Катерину. Слова його були їдкі й пекучі. Що, сестро, ти наче й не ради мене бачити? Чого така похнюплена? Могла б і привітати брата, що скоро гетьманом стане. Катерина гостро глянула на нього блискучими від сліз очима. «Для дядьків своїх ти гетьманство здобув, для запорожців та для Брюховецького, а не для себе і для народу». Юрко розсердився, стукнув кулаком по столу. «Мовчи! Скажи, краще, сестро, чого браму мені не відчиняли? Чого моїм... Молодцям на мури прийшлося лізти та кров свою проливати. Бо ви прийшли як татари. Татари? Бачу, набралася ти від свого мужа шляхецької пихи, що чоловіка хрещеною вже бусурманом прозиваєш. Нічого, я з тебе злого духу вижену. Не карай її, пане Юрію. Це я наказала затястям тримати оборону. Ми мали наказ гетьмана-фортецю запорозцям не здавати. Тепер я в твоїх руках. Лише мене наказуй. Раптом спокійно заговорила дружина Виговського. Хмельниченко поглянув на неї, ці слова пом'якшили його. Люди, хіба ж я справді татарин ляг? Чи я карати когось прийшов, а жінок тим більше? Я прийшов узяти своє. Забрати те, що належить нашому роду, що залишив нам батько в спадок. Твій чоловік надумав украсти в мене гетьманство, надумав відірвати Україну від православного царя і знову віддати ляхам. Тому й козаки відвернулися від нього. Юрко помовчав якусь хвилю, тоді знову сказав: поки що посидите тут. «Доки все не вляжеться!» «Я хочу до чоловіка!» – враз заперечила йому Катерина. «Ти не можеш мене тримати тут заручницею!» «Чому це не можу?» – знову скипів Юрко. «А ви могли мене відправити до Києва, як пасенка, а самі панувати? Крутити добром батьковим? ха, -ха! Тепер ви всі побачили, що Юрко не простак, що свого я не попущу». «Та не подарую». «Ні, я не дурень». «Ти лялька в чужих руках», – сміливо сказала Катерина. Він розізлився, аж засечав. Підійшов було до Катерини. Вона встала. «Що? Правда, очі коли? Ну, давай, покарай мене. Покарай ту, що забавляла тебе в дитинстві, пестила». Пісень співала, що обходила недужого. "Бей, що не піднімається рука? Ти став злим, брате, видно на окутав тебе, що з людьми лихими дружбу завів ти". Юрко важко дихав, а раптом посміхнувся. "Знаю, чого ти так кажеш. Це через чоловіка Тепер він не буде таким паном на всю губу. Обрізали крила, що? А ще через маєтки твої, що дядько забрав. Ось що тебе пече. Розплющив очі Юрку. Він не лише мій маєток пограбував. Вся Україна пограбована, зневажена, збезчещена. Ви зруйнували все те, що так довго будував наш батько пан Виговський та тисячі інших. За булаву ви пішли по трупах, пролали кров християнську, готові вольності козацькій московським боярам під ноги кинути, а славу Запорозьку з болотом змішали. Отямся, брате, помирися з гетьманом, хочеш булави, буде тобі булава. Виговський віддасть їй тобі, «Та не руйнуй справи, не опускай перед царем хоругов славних козацьких, не кланяйся царю козацькою волею!» Юрко слухав, важко дихаючи, тоді мовив. «Не плач, сестро, Не ще червона козацька китайка, не пропала слава запорозька! Втерли табаки Виговському, втриму і ляхам!» І цареві при потребі. Треба буде намовити його, щоб зробив щось своїй сестрі. Тільки я поки не знаю, що. Олен Виговську з малим також треба відправити на той світ. Це був би мій останній подарунок господарю. Треба навідатися до Юрка, щось йому підказати. Він любить слухати мої поради. Запорожці тенялися по всьому місту, чулися свіст, крики, співи, музика та рейд. Вони вже поховали своїх полеглих товаришів, помолившись, та не зранивши сльози. Козаку не дивина рани, а смерть на полі бою, як мачуха, хоч сердита, але добра. Найгірше козакові в ліжку помирати. Далі, як і говорилося, запорожці завітали до багатих дворів генеральної старшини, щоби поділитися старшинським добром з усім православним людом та випити весь мед та горілку зі старшинських льохів. Сірко ходив нічним містом, розглядався. Йому сьогодні і горілка в горло не лізла. Думи різні роїлися в голові, то він пішов і собі пройтися, подихати нічним повітрям. Кошовий бував у Чигирині не раз. Добре знав і місто, і замок. Ось тут, наприклад, була колись корчма. Потім вона чогось згоріла. І корчмарка там була така білява. Чекай, як її звали? Ольгою чи що? «Не бійся, Атаман!» – раптом покликав його якийсь жіночий голос. Він оглянувся. Нікого не було. «Що за чортівня?» – не зрозумів нічого Атаман. «Жартує хтось чи що?» «Ні, це я, Ольга. Корчмарка. Душа її». Тепер він і справді побачив приведа. Мене не злякаєш, запорожці не бояться нікого, ні ворогів, ні самого чорта, мовив він відразу, міркуючи, що душа хоче заподіяти йому шкоду. Ні-ні, отамане, я не заподію тобі зла. Благати тебе хочу, аби ти помстився за мене, щоб я спокій нарешті знайшла, щоб жаль мій загасити, бо горить він ясним вогнем. Щоб це я мав тобі помагати, бо це й тобі цікаво буде. Чорт мене спокусив, мусиш його вбити. Що мені з того? Цей чорт і вам, козакам нема, але шкоди приніс. Це він ходить поміж людьми ліпшими, на гріх намовляє, кожному булаву обіцяючи. Усі біди козацькі через нього. Він і далі буде воду каламутити, Тож ні вам, ні мені спокою не буде. Де він зараз? Тут, в чигирині. Не доля в тілі людському сидить, бачачи далеко, може, Туманом вміє окутити тебе. Все тобі розкажу, Та поклянися, що вб'єш його. На щастя я не спав, а розглядався, що йде в місті робиться, бачив, як сірко балакав з Ольгою, вона все йому розповіла, навіть як мене вбити. Нема що випробовувати долю, сказав сам до себе, і не ставши випробовувати долю, скочив на коня і виїхав із ясно освітленого чигаринам. Розділ 33. Раду було оповіщено в селі Германівка на Київщині. Сюди тепер сходилися люди великими потоками з усієї України. Козаки з'їжджалися зі всіх полків, трималися разом, гомоніли між собою.